Përshënë i një e Mobile Radio Unë jam e ndriku i vokalisti grupit Lynx Përshëndetje nga Renato, pianisti grupit Lynx Përshëndetje nga Aureli, kitaristi grupit Lynx Links. Ne Lynx atë marrum kemi dhe Adelën dha hanën këtu <laughs> Okej, okay, përshëndetje Dima, mirës e ertët në studion tëmë Së kishtë të si fidon të ndryshe Radio Love këtë herë me grupit Lynx Mirës e gjetëm <laughs> Mirës e në ertëtët Nuk e di, grupi ju e ka pasu një qëllim në filimisht këru farë mua Keni patu në një grup shambull për të ndjekur Nuk e di, Normalisht, e keni arritur atë qëllimisht keni vendosë të vetës dojnë në filim Qëllimin bëndoj që nuk e kemi arritur akoma Jemi rrugës, po idhuj kemi pasur Normalisht ikonat e muzikës të rock Si që janë metallikat e CDC, For Fighters, Cancentrosis e tjere et tjere pa fundë Boys. Po, asë njerë nuk kemi munduar që t'i kopiojmë Thjeshtë i kemi pasur idhuj dhe kanë qonë motive Arritet atyre kanë qonë motive për ne që në të motivoshem më shumë Për qëllimin që i kemi vënë vetë asme zakonisht muzika rock ose këngët rock kanë atë frimën e rebelizmit, revoltës në tekstet e dyre uh, kam thërë e shët te kë e këtë tekstet tuaj e vëmë uh, kemi një frimë romantike kemi këngët të tipi dësh për ty kjo refren, dësh për kjo melodii, uh, kjo ty kjo melodi kjo pjesë asa ty Ndoshta dyshypen se këtë është për ty ky refren nuk e ke djuar mirë se vetëm romantike nuk është se i ditë të shkohet. Jo, një, një... e kisha fjalën që ndoshta fan e keni për këtë për të pasur sa më shumë fanse të përshtente kjo pjesëza ty apo pjesa e femrave na pëlqen, nuk është se nuk na pëlqen, po Ideja është që ne kemi shuar tekse nga, nga të gjitha qështjet, duke filluar që nga dashuria, nga qështje sociale që trajtojnë një, një femër të caktuar, ose një gjëndje të caktuar të, të një femër. Gjithashtu dhe tema sociale të cilat frasin për e curit në jetë, si që është pengi kostis dhe jesh, ka këngë të cilat i rebelloan një, një loj karakterit të caktuar, si që është princesha, përsta e kemi dhe këngë dashurish, E ndërsta unë, këto janë këngët që unë kam dëgjormë së te përmi Êshtë Asht, ideja që këto titu i kemi vëndosur edhe pëse kemi dashur si grup që Ate idën tonë ose mesajin tonë të atë qemë atje ku duhet thonë, Me titu i të ndimon dhe sa më shumë destinacioni i mesajit këngës Nuk është të thjeshtë për tërhequr Më shumë fansë këshu, jo, se, Po, po të ishte për të reqër fansë Do kishim bodhë një muzikë tjetër Do ishte akoma më komerçale Ose si që dim shumë mirë Që, që a pëlqejet më shumë Shqipëri dhe që është pak si rëmuj okay. Puna muzikës Po kjo ga që një idea Po kjo ka që një idea Më shumë, do më thonë që, e vendose Nuk kërështë ka qënë do një synimi të aktuar Jo, thjeshtë ka qënë që qëmë Samu mirë mesajin që teksti pas ta i shpjegon E përështë se do këtë vajtër mirë si mesaj E përështë Se si grupi çfarë keni dashur të sillni ndryshe nga grupet e tjera? Se ka shumë grupe rock në Shqipëri. Ju Jund... nuk është se kemi dashur. Po, <laughs> shohim <nuk> ta sukses. <laughs> Mundasoj të do fojza se nuk duket, nuk është. Okay, Okej, <laughs> nuk nuk. Edhemisht nuk... <laughs> nuk është se kemi dashur të cilëmi diçka ndryshe, sepse kaq nuk është se ka qenë synimi thjesht të cilëmi diçka ndryshe. Fillimisht ka qenë synimi si të sjellim diçka origjinale, diçka tona dhe mund të them që vazhdon edhe sot tek kësaj dite të jetë ky synimi më i madh, për, për të bërë ato që ne pëlqejmë të bëjmë ashtu siç ne pëlqejmë të bëjmë. Dhe duke nisur që ke kompozimet e këngëve, që ke tekstet tona, mund të them që janë gjithë tekstet që kemi shkruar dhe kompozimet që kemi bërë vet, dhe aty kemi pasur frymëzime nga shumë ndryshme, siç është ata Endriku, siç është ata Aurili. Dhe ndryshimi them që ka ardhur nga vet puna. Dhe janë ndarë disa gjera dhe më thëmë Kemi munduar të si edhe një frim të rem në fakt Duk e njësur edhe nga performansat live Duk e njësur nga imagi grupit, nga marketingu, let themi grupit Shë ne i kushtëm njërënësi shumë të madhe Dhe pas taj edhe normalisht të ek muzika Okej okay. Uh, për ditëshmëria ju, ai, duke shonë një grupë rock Edhe për ditëshmëria, jeni ju ka ishte bashkuar në për ditëshmërin tuaj Në pra të ka fenet, ose në për aktivitetet të tjera, jashtë muzikës Që si me ashtë bashkuar, sa që më në teme dhe që spondamit, no? në pëgjim koshë që të rim fak vetëm. Kush i jep më shumë batuta në grupit, ai që është më Endriu <laughs> është. Nuk di jesh për mekanë shumë. <laughs> Mund të kemi të njëpattë të fundit? Ja, sapo fare <laughs> nato, batuti ze kë. Është <laughs> ideja që faktiqisht to kodë fundit sa më shumë e vazhdon këtë lloj rrugës, më shumë rritet për gjithësi dhe aq më shumë rritet dhe puna dhe për moment tër rriten dhe shumë orë që ne kalojm bashk duke bër provat sepse duham gjithmon që t'jemi... Do s'ta dhe fakti që keni të gjithë që dhimin që grupit e ici sa më mirë jo bëndë dhe po, kjo, që t'jemi po, bashkë. Ajo është duham t'jemi lartë o më lartë dhe normalisht keni loj përgjithsia sepse edhe njerëzit shton edhe komplimentat shton dhe keni loj përgjithsia që ti ngrisht lartë o më lartë, mm -hmm. njo më poshtë. Jun kurioze të di se si domethën një këngë popullore mm -hmm. mund të këndohet nga një seroker. Mund të kemi ndonjë çfarë performancë në një, një këngë që mosta imponoj këngën popullore, por dua të thëjë është një domethën një marr arrangimin e këtyre gjërave merret Renato, por ne në live-et tona kemi provuar që edhe muzikën pop edhe popullore ta kemi miksuar pak në rock domethën. Po më do. Jo, mund të kemi thjesht jo, një frazë shkur të shkurtër. Do të them diçka që mundohemi gjithmonë Na pëlqen muzika e vjetër shqiptare, po muzika e vjetër origjinale shqiptare, jo popullore se nganjëherë populloren e ngatrojnë me tallavara, me gjëra kështu pa lidhje. Turbo folk. Jemi munduar gjithmonë që gjatë performancave tona ti ti fusim motive popullore në muzikën rock ose këngë të vjetra e, si për shemb Thuja Rini e Parashëvis i Makut ose kur më the të dua, i kemi i kemi Rysiel. i kemi risjell dhe i kemi bërë rock. Na përqen kjo ide, do më thëmë, të një sa për performansen të një një këngë popullore rock nuk e di <gjë> Dhe të kemë një kitarë e klinja që të në gjyros <gjë> <gjë> përkë ki jo, Ti, ti sa për zbulovë dhe një tjetër detaj të grupi tonë, që qëmë fillime tonë në performansat live Historikisht në momente që do të performonim një këngë rock ose, hard rock ose Në qëka të forë, thonim okej publiku, jeni gati për një muzikë popullore dhe kërë exalto është në të gjithë Atër Ne nuk e kemi dëgjuar asnjëherë muzikën popullore të kënduar. Duhet të vih në, në live-et tona. <laughs> <laughs> Këndo atë. Nuk e nuk e kemi farsë të mund të sjë sot. Po tip se më morën intervistën në kafe mua. Më thënë të bija këtu. Okej, këtu po marsi jalom. Nuk do të këndosh. Po nuk po na vjen as një asnjë ndërmend të. Jo, mund të themi vetëm në këngë. Do të mund të këndojmë, por na do të trembë tepër. Po kem përgatitjen që duhet ta kem kitaren elektrike me vete, ta ngjyros pakse me roksë, po ta këndojmë kështu. Okej, popullore popullore ngelet. Në rekë. Rizielja vjen më anë vetë muzikës të letemi, orkëstrimit këngës nuk vjen vetë me zërin Jo, mëse zërin është zër më i rëdëzimu <laughs> Përshë, shes... mos djetë piano <laughs> A, nuk bërë Okej, ne nuk donim të fillonim një grindje këto Sështë <laughs> do, në shkallujm do të në gjeni kompon la la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, 20s apo. <gjështë> si e sete tash këtu i kushtohet 20s. Temën për testat. Ja, <laughs> Por pse s'keni bërë në një titull anglisht? Hmm. Na pëlqet. Por ta globalizuar pak. Na pëlqet t'jemi shqiptare. Kemi menduar jo se si me shqip. Është pesë karakteristikë kë. Jo se jemi shqiptar po të bëjmë anglisht, po e kemi menduar të bëjmë dhëkën anglisht komplet, jo vetëm titullin. Po haprë na pëlqet që Do dëgohet vetëm Brenda. Do dëgohet Ship, do të këndohet Ship, do të bëjmë atë muzikën tonë për sa na përket ne Ship. Pastaj më vonë nuk i diet, ndoshta do tentojmë që të bëjmë edhe Pas tekste. Pastaj edhe huajt atë gjën muzikën shqiptare, kështu që kemi padur persona të tjerë nga Gjermania, Italia që kanë ardhur, kanë dëgjuar muzikën Ship, jo vetëm këngën tonë, po edhe cover, dhe ka teksin, i ka pëlqyer më tepër se sa ata kuptonin tekstin. I duhet diçka e <laughs> veçantë, diçka e çuditshme. Tamërdhënike keni ju me festivalet. Kemë vënë re që uh, vitin e fundit keni marrë pjesë në shumicën e festivaleve që zhvillohen në Shqipëri. Ë, uh, ndoshta kjo të qenurit në pjesëmarrës në një festival është e domosdoshme të bësh një kompromis apo jo? Ja? Është shumë e domosdoshme të bësh kompromis, por ne nuk bëjmë. Ndoshta siç është marrë vesh këtë natë që nuk bëjmë kompromis apo jo. Duhet të jemi ependuar për këtë gjë dhe të s'do pendohemi ndajr, ndërsa për atë i densa sa ne i duam festivalet, mund të them që i duam shumë, dhe kjo duket nga fakti që ne marrim pjesë në të gjitha festivalet, marrim pjesë gjithmonë me synimin për të sjell muzikën tonë sa më afër publikut. Pra Uh, synime me madhioni që marrim pjesë është fakti që ti sjellim këngët sa më afër njerëzve. Nuk ka rëndësi çmimi ose Jo, normalisht ka rëndsi shumë çmimi sepse ne të futemi, futemi të motivuar shumë dhe ka pasur raste që mund të themi që kemi dalë të demotivuar, por kjo s'na ka penguar për të. Ke dalë të pësari. demotivuar atë natë, pasat. Ti nat. esme... <laughs> komplimentoj shumë për këtë. Sihuri boda të të çokon, se si vazhdon, nuk do të korko. Porada nuk din se unë dhe ti Për jë desist jë minji dhe domethënë që grupet ndoshta një nga arsyet e ndarjes sepse diet që ose mendohet që grupet kanë atë uh, probabilitetin e ndarjes më të madh, ndoshta vjen nga kish menaxhimi, sa e rëndësishme është të kesh një menaxher dhe sa të ndihmon ai qytetësh më shpejt. Për, për ne ka rezultuar shumë e rëndësishme. Kemë vënë re që të pasur një menaxheri është diçka shumë lehtësuese dhe diçka që kam përshtypjen bo gjithë botën. Nuk është e rënë në Shqipëri, po thjesht nuk dinë ose nuk duan ta bëjnë. Thjesht mendojnë gjithë artistat që mund të bëjnë vetë këtej andej, po nuk është e vërtet. Kesh menaxherë, shlirshmëri, organizat shumë e madhe sepse ti ti nuk merresh me disa punë që nuk të takojnë dhe je je kompleti i fokusuar këajo puna që të takon faktikisht. Që në rasin tonë është vetëm muzika. Ne thjesht angazhohemi që të nxjerrim muzikë bukur, të nxjerrim atë që duam, kaq për tërët mendon tjetër kush. Për marketingën, për imajin, për logon, për gjitha. Ndështë të kjojë bëndë që të fokusohën një më të e për të ka i shështë që shë di mihoj? Êshtë shumë e vërtetë, është shumë e vërtetë. Uh, Pyretja që dohet beja unë është për punën toaj në për qësi, sa orë i kushtohën i muzikës? Për fati kishë sot ne, edhe direktin dhe studio e ertëm, kemi qënë në gjes, dhe <gjithë> e tani, ertëm studio dhe pas taj më Që që sot më që më thua që do jenë t'i kuke një 15 orë të mira përpërshëtuar totalisht grupit po Do më thënë, ju i kushtoni <laughs> <një, laughs> <dhe që, laughs> <dhe> <laughs> <laughs> vete muzikës Ana, sociale, vajzave, familjes nuk i kushtoni farë Jo, familje, vajzave, farë S'kemi familje, nuk e një nga shpia Këtë do vete muzikës? Jo, muzikës e i fjesë të rëndësi ishme Po ta kapi me përqindje 80-90% tjetës tërë Thuet që në qovëse antarët e një grupi Shprejnë që janë në një lidhja po Kanë një vajz ja. Qitha fansat vajz largon, të largonë Ashtë të vërtet? Kanë përshtypin që në Shqipëri është ndryshë? Intrigohen më shumë, po të shumë që mi lidhur, ko mirë bëtë Ne kemi pasi zakon për këtë, po të të rëgojnë një sekret, nuk e kemi thonë vend tjeder Nga pysnin dhe për intervista, e një t'lidhur? Jo, ndërko që ishëm E një t'lidhur? Jo, single të gjithë Hitch, asë gjithë Kër thamë pas të e pojë, e një t'lidhur, atë Renat dështu në frëndër questat në Facebook Kështë në nuk të dua Në rëndaj t'i zgjoh Unë nuk ditë të zemë Fale edhe nëse së tonë Qizë qka po mbaron Të dua Të gjithë më la Më të nështë vëllonit dhe një plan Të e të afërt plan një mëjma Në së ta përstam që jemi duke bëj kong të re Pasë pas këngës hitë Pasë këngës hitë Shum këngëhitve të martesës, domethënë kemi planë pastaj, ja, se për shkak ka plani më i afërt është një këngëre që do jetë një bashkëpunim. Okay. Um... Okej. Pa sponsorim me antarin e katërt të grupit? Jo, ja. ose me të pestin. Është bashkëpunim me një rapper, siç e thon kosovara të rapper. Është domi emër i njohur apo? Do jetë, ja, besoj. Është një emër shumë i përhapur, domethënë ka shumë njerëz, po jo. <laughs> besoj se jo shumë, nuk është shumë që ka dalur domethënë në media, nëpër video klip e kështu, po besoj do bëhet një orë dhe është një këngë që realisht na pëlqen shumë. Është një këngë pozitive, shpresoj të merret shumë ashtu siç është, sepse është tekst i shkruar për realitetin shqiptar, realitetin aktual ditës sotme, jo të kaluara as e armia, po aktual çan do sot në Shqipëri. Dhe gjithçka është pozitive, do të them, i gjithë ideja është që gjithbashk të kontribuojmë dhe të bëjmë diçka të bukur sepse boll më me me gjëra që nuk shkojnë. Ju urojm shumë sukses dhe uroj që ta arrini këtë synim që keni më vetes. Faleminderit, faleminderit. Shumë sukses edhe nga ana ime. Ka përqen suksese sot. Faleminderit. Po pastaj kush punon të arrin një pik? Kush punon fiton, sigurisht. Kush punon falenderoj. <laughs> uh, keni ndonjëshë tjetër që doni të thoni? Një mesazh për fansat tuaj? Ashtu që jam më po, mirë për ta shprehur. Okej, se ta, ta. Tani soni parit. Pa. Mirë mendoj. Falenderoj shumë për intervistën. Sinqerisht, ishte shumë shumë e bukur. Faleminderit. Falem Unë un personalisht u kënaqa shumë. Edhe ne. Ishte një gatë intervista që m'pëlqen t'rallat. <laughs> dhe do ju urojë shëndet të gjithë shqiptarëve dhe do ju thoja që sillen sa më mirë, gjojin sa më shumë muzikë kërësisht muzikë rock dhe të zgjellin muziken sepse do jetë shërim për dhe ushim për shpirtin e tërra. Shume thejë, Laurel. <laughs> Nuk vë di që atë temë, dëshqit. I tha, Laurel, i të gjitha. I tha të gjitha. Sa mund të themu në... Uh, Normalisht dhe unë një falenderoj dhe vërtej që unë dhjemë shumë mirë sot në intervistin të duaj. Ishtë berë. të duja shumë të mira. Dhe mund të them që urejt gjithve shumë fat dhe normalisht duhet dhe të falendore gjith që na mbështesim për muzikën ton një kohësish dhe juve sot dhe, edhe, edhe, sukses me emisionin e se arroa okay. <laughs> falemderi po bunto tash a ne jam ta thosha vetë nikris para kisha jojë ju më ndoan pasi ta them meqë ne jemi të ftuarit të dytë apo është emisioni juaj i dytë, ç'bije kështu? Po jemi të dytë i vërtetë, kështu që ju falenderojmë që na ftuat ne dhe të gjithë dëgjuesve të emisionit të Radio Love I urojmë një përshëndetje I themë një përshëndetje Dhe pas ta i falenderojmë gjithë fansa dhe grupit ton Edhe ato, ato i që thanë këta fillim, do, than, Nuk kemi gënyjën gjithë fansa Edhe ku kemi qënë single, single kemi thanë <laughs> <laughs> Se okay. për në majhën vajzët i natë <laughs> <laughs> Okej, okay, me fjallimit e të tret djeve Eri të fund dhe bësejtë të sonë me grupin lëjkë Se ishtë një bësejtë shumë e këndëshme Sdo shikim bityt të jet Sdo përmush është prea jote Ketëm drifë të këntit mund t'a keshë Veniamobile Radio We play what we like and nothing else